سر. قصر بحث کوم پاپ بیان د قصر کې قصر لغت کې وای حبس تا بندول او تا او اصطلاح کې تخصيص شیء بشيء تخصيص دا شی د پښه پورې بطریق محسوسن په خاص طریقه تخصيص شیء یو ش پبل پورې پبل شي پورې خاص کی دی ته ق سر شاعرون خاص کی پهیت پورې چې زید شاعر دی بل سوک شاعر نشته یا لهون خاص کې په الله پورې الله لهون إله الله هو الإله الله إله ذي بال إله نشته نو حسره دا شاو کې پشه پور تخصیص تښاو کې پشه پور دیتا قصره ولیس <حسر> لغات قصر لغت کې حبس دی او اصطلاح کې د یو شی تخصیص قبل شی پورې دی ته قصور وایي وینقسم اله حقیقیان و اضافین او دا تقسیمي کې حقیقت او اضافي تا حقیقي لَكَ لَا إِلَا هَا إِلَّا هُو لَا إِلَا هَا إِلَّا هُو نِشْتَ لَائِقْدِ عَبَادَتَ سِوَادَ اللَّانَ دا معبودیت مقصور شپ اچاکی پا اللہ جلل شان نو دا حقیقت تی کنا دا پا نسبت سره یو خاص زید تا دی یا یو خاص زمانی دی دا حقیقت تی اتو وې سم شاعرون الا ګلاب شاعر نده مګر ګلاب سیب دی نو دا قصر اضافی دي یعنی په سرحت کې شاعر نده ګلاب سیب یا مګر ګلاب سیب دي یا په چار صدقه شاعر نده مګر ګلاب سیب دي یا مثلا په نیسه صدقه شاعر نده مګر ګلاب سیب دي داوا په نسبت سره یو خاص ځای ته اله سااعران خو بالالا شو دی که داسو نو چې دا پبت سره یو خاص ځای تعلم نو دروغ به بی بیا ګاډر به بی. ځکه چې شاعران خوب ډیر دي دی او په ارجببه کې دي او پار ځای کې دي او پار ملک کې دي نو چې ته دا یو ضای پورې خاص نه اذا او دا سره یو ځای دا ق خاص نه نو دا به بیا کللاپې حقیقت شي و کونو اسعاد الغادر <تصفح> ندی د اقصر دقسمي کې حقيقتي او اضافيته نپل حقيقي ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقه دا حقيقه غلته اختصاص پدې کې په اعتبار د واقع او د حقیقت سره لا بحسب الاضافته لا شين اخر نه په اعتبار د اضافه سره بل شید. لکه لا کااتې به فیلمه دی نه تي الله علی اوس که په خار کې سوا ده لنه بل کااتب ننو دا ق سر حقیقې دی که پهار کې سوا د بل کاتیب ننو د ق سر ص دی دا, قصر دا, حقیقی. دے. قاتب پخار قاتب دا بیا د روغ دی اوس بل کااتب په خار کې شتهته چې لا کااتې به فیللملینه ته علی نوس دی بیا دا خو د ولذا في مكان الاختصاص فيه بحسب الاضافه الى شيء معين شيء اختصاص پغې کې په اعتبار د اضافه سره یو شی معين لکما علي الا قائم علی نه مگر قائم دي د دې خصوص ګوره د دامت دا مطلب د چې علي کې په لیس صفه نشته نو کہ سواب د قیام نو کتا قصر حقیقی والی نو لذي خدا مطلب بشي چهلين خوراک کوي نس کا کوي نو خوب کوي نو سبق وي يو کارم نو کوي صرف قیام کوي عمر خداران کي نه دي علی خفلا کارو نه کوي نو دا قصر په نسبت سره دا قعود تر ما علی الا قائم علی ندای مګه ولاړ دی سمانه یان ناس نه ده اته راغلې ده نو ناس نه ده نو دا حصر په نسبت سره خاص بل صفت ته دی چې قعود ده نو کول صفت او ته په دغه بل ایست صفت نشتا صرف قیام دې نو دا به دروخ شي ها بلکې دا قصر دا سره په نسبت سره یو صفت ته دی اغه څه شه ده قعود ما قائم الا علي ما علي الا قائم علي كبر صفه ني اشتماگر قيام دے ما ندا چي قعود ولا نشتا ندا چي مطلق بر صفات نشتا ان له صفه القيام لا صفه القعود وليس الغرض نفي جميع الصفات عنه ما عدا صفه القيام دا حسين زه تا ته د قسر تعریف کویو د ق سر تقسی میرهته حقیقي او اضته اوستته یو درمه خبره کوي ووهکلو من همما یین ق مولا قسر صفتې الله موسوف کله بهدسې چې ته به قثر دسیپتو کې په موسوب کې او کلب قصر دا موصوبی پا صفت کی کلب تا موصوب قصر دا صفت پوکی پا موصوب لکل لا فارس الا علی ولا حامر الا الامیر دا اس تا صفر لے چل سوا دا علی شیب نبل چالا نورزی لو تا قصر دا صفر لے دا اس علی شیب او زمانه خود بده لنا اصونه چه تا دی نمونگ وایو چه لا حامره الا الا لا ده خرصور لیباندی ماهر نشت مننا مگر امیر دی نمونی سیف دا فارس و حامر ویلی من کورنه جوڑ که کلا با که کورنه تا که جوڑه که نا که اسپا که که نا دی امیر چې دې نو دی دا غاره دا فارسييت چې دې دا, دا مونږه راواغشتو په علي پورې موتاب نو معنا دا چې دا صفت صرف دله خاص ته بل چا دا صفت نشته دا صفت صرف ته کې دې بل چا کې نشته دښو ځان ali wale ها ها او وقصر موصوفن علی صفته موصوف په صفت لکه ما محمدون الا رسول نو محمد سلام تا ټول صفاتونه نور کټره سوا دا رسول نو دا قصرد موصوف دی کته محمد رسول الله دی پر ارسالت پوری خدا قصره ذاتی دی یعنی معنا دا, دا غی خیال ده چه پا ده با مرگم نرازی و رسولم ده نو ده قصر ده او کلو چه نا مرگ با پیرازی ده غشبه که خبره نشته سرپ رسول ده دا آقای خیال دهو چه ده که دو خبری دی رسولم ده امریبم نا نو ده قصر دل تیضاپی ده چه محمد که بل صفت نشته مگر رسالت ته ولی محمد سلام که حدر خسته خسته صفات که ده جهان صفات تی بکه نو دا قصر قصر په نسبت سرتولو صفات خو نه سې کېږي نو دا قصر دلته په نسبت سره یو خاص صفات ترې هغه دا را چې دی وی چې د رسول دمرګ په پې ناراضي نو الله و چې نا د غيو شې چې تاسو کوم وای دغه نه دی دغه په نسبت سره محمد رسول الله صلی رسالت کی مقصود ده ويجوز عليه الموت نو مرګ پر روان یره که تاسو یعنی ددا قصر تاسو په پدوین زل بیا تقسیم یا به یو موصوب په یو صفت پورې خاص کی دته وایي قصر د موصوب په صفت پورې یا به یو صفت په یو موصوب پورې خاص کی دته قصر د صفت په په چا باندې په موصوب باندې او د اتوال خبره چې دی نو دا زغره دا, دا سید یو حقیقتم کې دی شوازافیم کې دی دا قصر حقیقن دی دو قسمه او دا قصر اضافي هم د دو قصر ته تقسیمې دي وال قصر اضافيان قصر به حال مخاطب ویلا سلاست اقسام دي دا قصر اضافی تقسیميږي په اعتبار د حالت ته مخاطب سره درې قسمه یو قصر افراد یاک يو قصر افراض سمانا دا د لم دا صد د خياله چې دا میر څه دې نو دا اوم شاعر دې اوم کاتب دې ددا ددا خياله دا صد داخله دې اوم شاعر دې اوم نسر معنا ما امیر الا کاتب دوی ته قصر افراد وای دوی ته سوال قصر افراد وای یانه د ته دا خیال وشه دک دو صفته دي نو ما وته وچه نه دونه دي یو دی صرف یوه یا د امیر دغه ته اسد ته په دې خبره دودو دا داغه کوم دی دا نو دا یا یا د دوم قصر قلب دی قصر قلب دار دی چې دا د خپل ده اوس د امیر سیب شاعر دی نو ما ته وایم ملمیرو ینده کاتیب نو دا د خیال رات میو کو ته وایې چې دا امیر سی دی نو دا کاتیب دی <Sess> ده شاعر دی نو ما نه شاعر نه دی کاب دی دی ته قسرې کل وئ چې د د خیال ده چې دا توت او ما ته چې نه طت دی به د د د خیال اوته خبره ما وکه نو دی ته قسرې ق وئ ما د کا دی ق په شاعیت ک ما ته چې نه دی مخصصور دی په کاتیبییت دی ته قسرې ق ووي ضا ته قله كانت خيال د اسد التي وقصر تعين بل قصر تعين تش اذا تقضى واحد غير معين اغدارت شد دي اسد دا خيال دي تش دا امير سير شد دي يا شاعر دي او يا كاتب دي قطعين ورتنون ماوت تعين وك تش ما اما مل مير الا كاتب يا من الا شاعر یا لیکن پیشو اپرا نه نپے گئے قصر اضافی پسو قسمہ دی یو تا قصر افراد بوی دا ست په پزین ملو کې اپکی دو سی پتہ دی ما اہنا نه دونہ تکرہ نه دی صرف یو سی پتے پک ته سوئی ہا دا دا دا دا وچی سپت پکیو ده خواقی ده خطاوه دکی کاتبیت و دوی چه شعریت پکیده نو ما وطوی چې ما ملمیر اللہ کاتب نو دا قصر قلب ده او دویم قصر تعین اصد تا دونا پتا وچی دکی و سپت تی خدا پتا وطنو چه کاتبیت تی که شعریت تی نو ما وطوی چه ما ملمیر اللہ کاتبون نو دیکی سراغی تعين فکر راغي دا خبره دا یو سلور ما خبره اوس پینځه ما خبره د دې قصر د حصول طریقي سوري د قصل د قصر د حصول طریقي سوري نو دی وی تنځي یو قصر سلور دي دی سلور یا دي صلور خدا خوب نصاب تا رسول پا کرده جلاله پا که خیروه چه وی منها نفی والاستثناء یو نفی استثناء دا لکا ان انها ذا الا ملک کریم نده دا مگر پرشتا دا خیستا ازتمندا دا, دا خبره دا چاو او دا چا پا بارا کیو خبره د شی زینو او دا چا پا بارا کی کرو یوسف علیہ السلام خ او دا ان دی نو حسره پیدا ککنه چې په دکې بل ایست صفات نشتا مګر دا صفات د صدې پکی د ملکیت ته قصر ومنها انما او د دې الفاظ د قصر نه بل انما دی لکهته وای چې ان عملفههمو علی ب شکه خبره دا د بلله نه ده پوه علی دی کته او چې امیر صب پو دی امیر ص نه دی پوه پوه شووک دی علی دیوامن حال اتف او باز د دی نه اتف دی درمه طریکبلله او بل او لاکن اتب په لا سره په بل سره په لاکنې سره پهدي سره اتف چې کوم دی نو داام ق پیدا لکه ته جا انی زیدن لا مرون اوس کو چرته زما دا خالي چې مر راغلی دی نو ته چې جا, جا زدون لا یا بل لکه ما جا زید بل مر او لکن جا ازید ما جا ازید لیکن عمران جا نحو انا ناثر لا ناظم زخو نصر بیما ناظم خونیما یا ما انا حاسب بل کاتب نو دا حسر رائی کرانه ومنها سلورم تقدیم ماها قوت تاخیر تقدیم دا ماها قوت تاخیر دام قصر پیدا کئی ایاک نعبدو ایاک نستعین مانا داره چنه خود سکه بلا عبارتی اوه یو با بولم ذکر کو کلچه مبتده و خبر معرفی زمیری پسد رو لکنه نو دی سرم قصر پیدا کی گی نو خبرانی سابتو رفی با تیک شو وز برابر شو لکه دون هو القایم ده زید قایم ده بل سکنه دی قایم زیدون هو العالم زید علم است دیگر علم نیسته نو د دا سرې د تاول استلااح مع و کیو بیا د ته د ق سر تقسیمو کهه حقیقي ې تدوا درم نمبارې د ته بیا تقسیمو کهه د ق سره صف او موسوف ته نولوور نمبرې د ته د ق سر تقسیمو کو بیا ا قلب او تع ته نو پېنظم نمبرې د ته تووکې خو نو د قه پنجا برابر شوې س پیش شوه اوس بس یو دسو منټتو د پاره ته د پنجه واړه نو بیا ګورو دو نه ډېر دی چې دا قصر قابو کی که کې حالشهبه ل د چې ته وه و ل کتاب